Я вже трохи розумів їхню мову і второпав, що сказав уча Мені зламають хребет. Ну, якщо воєвода Дмитрові чинить ворота міста, то, може, і не зламають? Ні, він не відчинить, — вигукнув Ілля. І очі його блиснули рішучістю. Він не відчинить, я знаю, батька. Та й кияни не дозволять йому зробити це, хоч би він і хотів. Добриня полегшено зітхнув. Так ось який наймолодший син воєводи. Здається, на нього можна покластися. Але він не хотів позбавляти його надії, тому сказав, «Ну, може, все обідеться щасливо». Та Ілля не захотів прийняти примарної розради. «Не обідеться!» «Ти не знаєш, Моногалію!» Добриня криво усміхнувся. «Не знаю! Ще як знаю!» «Але нерожен лізти не раджу!» Під час зустрічі з батьком був стриманий, Тут під'їхав хан Менго в оточенні сотні кишектенів, і їхня розмова припинилася. «Все готове для перемов?» – спитав він. «Все», – коротко відповів Жадігер. «Тоді рушаємо». Тіяни перехилилися через заворола мовчки, стежачи за монгольським посольством. Ні погроз, ні крику, сувора напружена тиша. Менго зупинився за перестріл до воріт. Не злазячи з коня, підняв у гору камчу, кнув неї прямо на заборола. «Погляньте, урусути бояться нас, вони тремтять. Скажи їм, терджумани, що я знову прийшов до них. Я Мунке. І запитай відразу, чи є серед них воєвода Дмитро. Я хочу говорити з ним». Добрині приклав долоні до рота, гукнув. «Кияни, Перед вами хан Менгу. Він хоче говорити з воєводою Дмитром. Згори зразу ж почувся голос воєводи. «Я тут, Добрини, я впізнав тебе і радий, що ти живий і здоровий». Добриня стрипнувся, Знайшов воєводу, який стояв не там, де завжди на веж золотих воріт, а просто на валу, на тій його частині, що спускалася до хрещатого яру. «Воєводо!» Воєводу вигукнув він. Не звинувачи мене в тому, що не попередив тебе завчасно проворожнувало. Лише встиг я добратися до княжої гори, як зразу ж був змушений захищати її. Там же потрапив у полон. Не осуджуй за це нікого. Ми билися, скільки мали стили, і не одного нападника відправили на той світ. Втрати ворога теж немалі, і це виправдовує нас. Я все знаю, Добрини, і нікого не звинувачую. Шкодую лише, що не можу зараз обняти тебе. Ти зробив усе, що міг. З чим же нині прийшов до нас Менгу Хан? Його прислав до тебе, воєвода, сам Хан Батий. Хоче, щоб ти відчинив ворота міста і здався на милість переможців. Але ж він ще нас не переміг, вигукнув Дмитро. Про яку ж милість переможців може йти мова? Менгу нетерпляче засувався в сідлі. Добрині переклав. Менгу спалахнув. Передай йому все дослівно. Ми не сумніваємося в перемозі. Але щоб не проливати ні вашої, ні нашої крові, Батухан пропонує тобі, думи требе, почесну здачу. Він обіцяє всім киянам життя і посфильний справедливий податок. Ти згоден? Ні. Чому? Сила у вас, велика, менгу, спокійно пояснив Дмитро, але у нас теж немала. Позмагаємося, от і видно буде, хто кого переможе. А здаватися без бою ганебно для справжнього воїна. Не здалися ми тоді, коли ти вперше підступив до Києва. Не здамося і нині. Така наша відповідь на твої слова. Не поспішай, Думитре. Спочатку пильно приглянься ось до цього молодого раба, що стоїть поряд зі мною. Не впізнаєш?» І він ткнув камчею в плече Іллі. «Дивіся, Дивися, дивися, пильніше Тисячі киян стежили за цією розмовою. На валах стояла мертва тиша. Лише легкий подих вітру та горобячі цвірінчання порушували її. Дмитро перехалився через забороло, довго вдивлявся, у зарослого обідреного монгальського невільника з колодкою на шиї. «Ні, не впізнаю, далеко!» «Ну як же, воєводо, невже сина не впізнав?» Дмитро прихилився ще дужче. «Ілля? Це ти? Ілля?» У Іллі з очей бризнули сльози, а з горла вирвався не людський голос, а якийсь хрипкий натужний клекіт, Е здається, він хотів сказати «Це я, тату, це я!» Та замість слів крізь плач проривалися одні нерозбірливі вигуки, які не міг розібрати ніхто. Один дмитро по тому клекотові відразу пізнав його і схопився за голову «Ілля, сину мій, Ілля, тату!» Нарешті спромісся на слово і «Ілля, тату!» У тих вигуках не почулися ні крупинки радості, а пролунав страшний віччя, що одночасно вибухнув із двох сердець батькового і синового. Усе замовкла на вкругі, навіть вітер притих і горобці принишкли. І лише через довгу хвилину по київському балу прокотилося лечутне людське зітхання. Ох, та й воно зразу розтануло, ніби його і не було. Дмитро простягнув у низ руки, ніби хотів вихопити сина з ворожого кільця і перенести на вал, в оточення рідних людей. А Ілля рвонувся йому назустріч, але міцна же в рука притримала його. Менгу розплився в хижа солодкій усмішці. «Упізнав такий сина, думає Требею, упізнав. Тепер, гадаю, ти розумієш, що ми недарма привезли його сюди?» Відчини на ворота міста і матимеш сина. Живого, здорового. Київ залишиться цілим, неушкодженим. Люд київський сидітиме в своїх житлах, як і сидів, а дзвони ваших церков і ваші бородаті шамани попи.